На половині роботи Настя вихопила з його рук Віника і почала сама швидко зганяти до котюбника більше сміття. І тільки скінчила, як до хати ввійшов Матвій, скинув закурену вовняну шапку, обтирав швидко спітніле чоло ганчіркою. «Катерина вже на дворі», – сказав він здержано радісно. У ту ж мить у сінях загупали. Настя ще раз оправила спідницю, Матвій прибрав поважного вигляду, Володько і Хведот забилися в кут. Двері швидко відчинилися, і шелестячи широкою темно-бронзової барви шовковою спідницею, метко увійшла Катерина, за нею дружка, а за ними Василь. Володько був дуже здивований, коли побачив її такою у вінку, у стрічках, і вона тепер не віталася, не сміялася, не цілувалася, як звичайно, а підійшла одразу до батька, вклонилася йому до самої землі, так що посипались і торкнулися долу різнобарні її слічки і дуже поважно промовила. «Прошу вас, тату, від себе і мого нареченого на весілля. Благословіть мене раз, другий, третій». «Хай Бог благословить раз, другий, третій», – перехрестив Матвій Катерину поцілувався з нею і дозволив їй цілувати його брудну руку. Те саме сталося і з Настею. Лише Настя залилася одразу сльозами, обняла Катерину і причитувала. Дитинонько, моя Люба, ти моя золота, а яка ж ти серце моє хороше, і яка ж ти мені дорога, хай тебе Господь милосердний благословить, пішле тобі щастя, здоров'я, многих літ» а мені, серце, не бери нічого на зле, люблю я тебе, кохана ти моя дитину. Катерина була зворушена також, а Володько й собі сплакнув, після чого відчув на своїх щоках мокрі, ніжні дотики її у і від того йому стало ще болючіше. Після Настя швидко шкварила ковбасу з яйцями, журилася, що немає кращарки, а дівчата ж в таку путь летіли, почали говорити. Катерина стала знов такою, як звичайно, гамірною і веселою, і була вона чарівною у тій своїй шовковій широкій спідниці, що так гарно обіймала її тонкий стан. Матвій розпитував Катерину про весілля, хто і чим буде, і як з коштами, і чи все вже готове. Катерина на все відповідала, їй видно це приємно, вона радісна, з її ясних синіх очей л'ється щастя. Настя знов не втрималась, щоб не залебедіти. А навіщо тобі вже світ в'язати? Чи ти така перестариця? Чи вже нагулялася, надівувалася? Будеш дитину не раз нарікати, але не вернеться? Ні, мамо, не нарікатиму. Він такий гарний, такий добрий, і мене шануватиме. І ми так любимось, і ми будемо щасливі. За тиждень батьки поїхали на весілля. Дома лишились самі діти. Володько дуже хотів також їхати, але його чомусь не взяли. Не було, мовляв, людської одежини. А коли батьки вернулися, Володько дістав коровайну гуску, калача і білу батистову хустинку. Не знав, чи брати її, чи ні, чи радіти, чи плакати. Знав лише, що це від неї, від Катерини. І коли брав хустину до рук, здавалося, що чув її запах, шелест її спідниці – і дотики її теплих, вогких уст на своїй щоці. І нема вже Катерини, не вернеться. Знав, що вона вже ніколи не буде такою, якою була до цього часу. Так минула і відійшла у вічність перша любов Володькового серця, що її ще довго чув у собі, ніс завжди собою, як святий спогад, як знак ласки, щастя днів свого нелегкого дитинства». Але натомість в ньому вже росла і зріла нова любов – Василинка. О, як радісно дивитися і бачити те маленьке іство, що ось уже сідає і сміється і муикає, і разом знати, що це твоя сестра. Будь благословенна. Розпускало і розпускало, на лузі тріснув лід, вода залила сіножаті, довгнилий західний вітер – Сосни гнулися і шуміли, старі косаті верби тріпали своїм віттям, вороня літало боком і крякало.